Capitolul 95 Când se-ntoarsă la Londra, Filip își lua primire ocupația de felcer în saloanele secției de chirurgie. De fapt, îl interesa mai puțin decât medicina internă, care, fiind o știință mai empirică, oferea imaginației un câmp mai vast de acțiune. Slujba de extern sau felcer la chirurgie era mai grea decât cea corespunzătoare în domeniul medicinei. Între 9 și 10 în fiecare dimineață, avea o prelegere după care se ducea în saloanele spitalului. Trebuia să panseze răni, să scoate copci, să schimbe bandajele. Filip era destul de mândru de îndemânarea lui în punerea bandajelor și îl încânta grozav să smulgă de la vreo infirmieră un cuvânt de laudă. În unele după amieze din cursul săptămânii participa la operații. Stătea lângă masa de operație în partea de jos a amfiteatrului, îmbrăcat într-un halat scurt, gata să pună în mâna operatorului orice instrumente de care avea nevoie, sau să îndepărteze cu un tampon sângele care curgea pentru a permite chirurgului să vadă ce face. Când se anunța vreo operație mai dificilă, amfiteatrul se umplea dar în general nu asistau decât 5-6 studenți și atunci toată activitatea căpăta un aer intim care îi plăcea foarte mult lui Filip. În vremea aceea lumea întreagă fusese cuprinsă de o adevărată pasiune pentru apendicită și se prezentau pentru operație nenumărate cazuri de acest gen. Chirurgul pe care l-asista Filip era într-o întrecere sau o rivalitate prietenească cu un coleg, pentru a ajunge să extirpe un apendice în cel mai scurt timp și cu cea mai mică incizie posibilă. La timpul potrivit, lui Filip îi veni rândul să facă de gardă. Felcerii făceau de gardă cu schimbul. Garda dura trei zile, timp în care stăteau numai în spital și luau masa în sufrageria bolnavilor. Aveau o cameră la parter lângă camera de gardă, cu un pat rabatabil care în timpul zilei se ridica intrând într-un dulap. Felcerul de serviciu trebuia să poată fi găsit la orice oră din zi sau din noapte pentru a da primul ajutor oricărui accidentat care era adus la spital. Era tot timpul în mișcare și nici noaptea nu trecea mai mult de un ceas sau două, fără să audă sunând clopotul de deasupra capului, care îl făcea să sară instinctiv din pat. Bineînțeles că noaptea cea mai solicitată era sâmbătă spre duminică și ora cea mai aglomerată, cea când se închideau cărciumile. Poliția aducea bărbați beți morți, cărora trebuia să le facă o spălătură stomacală. Veneau și femei lovite și ele de beție, fie rănite la cap, fie cu nasul însângerat, pentru că le bătuseră bărbații. Unele jurau că o să-i dea pe mâna poliției, iar altele, rușinate, susțineau că au suferit un accident. Dacă se putea descurca singur felcerul, făcea tot ce putea, dar dacă era ceva mai grav, trimitea după subchirurgul de serviciu. Numai că trebuia să se gândească bine înainte de a recurge la un asemenea gest, întrucât acestuia nu-i făcea nicio plăcere să coboare cinci etaje, în cazul când nu era vorba de ceva serios. Pacienții aduși la spital puteau să sufere de orice, mergând de la o tăietură la deget până la o tăietură la beregată. Veneau copii cu mâinile zdrobite de cine știe ce mașinărie. Bărbați trântiți la pământ de o birjă sau țânci care își rupseseră un picior sau o mână la joacă. Din când în când se întâmpla ca poliția să aducă vreun sinucigaș care nu izbutise în tentativa lui. Filip văzu odată un om cu ochii rătăciți și înfățișare înspăimântătoare care își tăiase gâtul într-o parte până în cealaltă și, săptămâni de zile cât rămase în spital, fu supravegheată de un polițist. Era tăcut și furios care a rămas în viață și nu vroia să vadă în ochi pe nimeni. Nu ascundea deloc faptul că, de îndată ce va fi lăsat liber, va încerca din nou să-și pună capăt zilelor. Saloanele spitalului erau arhipline și, când poliția aducea pacienți, subchirurgul trebuia să rezolve o problemă complicată. Dacă îi trimitea la comisariat și mureau acolo, ziarele începeau să spună tot felul de lucruri dezagreabile. Dar uneori era foarte greu să-ți dai seama dacă un om e pe moarte sau e numai beat mort Filip se culca târziu de tot, abia când pica de oboseală Pentru că nu-i plăcea să fie sculat din somn peste un ceas sau două De aceea stătea mai mult în camera de gardă și, când nu avea de lucru, făsuia cu infirmiera de noapte Era o femeie căruntă cu o înfățișare bărbătească și lucra de 20 de ani la serviciul de urgență îi plăcea munca aceea pentru că nu depindea de nimeni și nici surorile nu stăteau pe capul ei ca să o plictisească. Se mișca încet, dar era extrem de competentă și te puteai bizui pe ea fără greș în toate cazurile de urgență. Externii, adeseori lipsiți de experiență sau cu nervii slabi, găseau unia un reazim de nădejde, un adevărat bastion. La viața ei văzuse mii de tineri din ăștia și nu-i făcuseră nicio impresie. La toți le spunea numai domnul Brown. Și când ei protestau și îi spuneau numele lor adevărate, ea dădea pur și simplu din cap și continua să-i strige domnul Brown. Lui Filip îi se părea interesant să stea cu ea în camera aceea mobilată doar cu două canapele de păr de cal și cu becul de gaz strălucind puternic și să o asculte vorbind. Ea încetase de mult să-i mai privească pe pacienții aduși acolo drept ființe omenești. Pentru ea erau cazuri de beție, brațe rupte sau gâturi tăiate. Accepta ca lucrul cel mai firesc, viciul și mizeria și cruzimea lumii și nu găsea nimic de lăudat sau de criticat în acțiunile oamenilor. Le accepta pur și simplu. Avea chiar și un anumit umor, e drept ca macabru. Îmi aduc aminte de un sinucigaș," îi zise ea lui Filip, care s-a aruncat în tamisa. L-au pescuit și l-au adus aici și, peste zece zile," A făcut febră tifoidă pentru că se apă din râu. Și a murit? Da, bineînțeles că a murit. Nici până în ziua de azi n aș să-ți spun dacă a fost vorba de o sinucidere sau nu. Sunt ciudați sinucigașii ăștia. Mi-aduc aminte de unul care nu zbutea să găsească de lucru și căruia i-a murit și nevasta, așa că el și-a pus hainele a manet ca să-și cumpere un pistol. Dar n-a știut să se descurce și a scos doar un ochi și a scăpat cu viață. Ei bine, și ce să vezi? Cu un ochi scos și cu jumătate din față spartă, a ajuns la concluzia că dacă stai strâmb și judeci drept, lumea nu e chiar așa de nesuferită. Și după aceea a trăit foarte fericit. Eu un lucru l-am observat întotdeauna, că oamenii nu se sinucid din dragoste așa cum te-ai aștepta. Asta e doar o gogoriță de prin romane. Oamenii se sinucid pentru că n-au bani. Mă întreb de ce or fi făcând-o. Bănuiesc că banii contează mai mult decât dragostea," sugeră Filip. În orice caz, cam pe atunci, banii îl preocupau foarte mult pe Filip. Descoperise că nu e chiar așa de adevărată zicala optimistă pe care și el o repetase adesea, cum că doi oameni o pot scoate la capăt la fel de ieftin ca și unul singur. Începuse să se camia de gânduri din pricina cheltuielilor. Mildred nu era deloc ipzuită și nici nu se pricepea la gospodărie, așa că pe el îl costa întreținerea la fel de mult, de parcă ar fi mâncat amândoi la restaurant. Și, pe urmă, fetița avea nevoie de haine și mildred de ghete, de o umbrelă și de tot felul de alte mărunțișuri de care nu se putea dispensa. La întoarcerea lor de la Brighton, ea își anunțase intenția de a-și lua o slujbă, dar fără să întreprindă nimic concret, iar curând după aceea, o răceală n o ținu la pat două săptămâni. Când se făcu bine, răspunse la vreo două anunțuri din ziar, dar nu ieși nimic din ele. Ori ajungea prea târziu și locul vacant se ocupase, ori munca era, după părerea ei, prea grea față decât se socotea ea de plăpândă. Odată, îi se făcu o ofertă, dar salariul era doar de 14 linci pe săptămână și ea socotea că merită mai mult decât atâta. N-are rost să lași oamenii să-ți pe în cap, remarcă ea. Oamenii nu te respectă dacă le lași prea ieftin. Mie nu mi se pare că un salariu de 14 șilingi ar fi chiar așa de prost, răspunse Filip sec. Nu putea să nu se gândească ce utili ar fi acești bani pentru a mai acoperi din cheltuielile gospodăriei, dar în schimb Mildred începea deja să facă pe aici pe colo mici aluzii cum că nu putea obține o slujbă, întrucât n-avea o rochie ca lumea cu care să se prezinte în fața patronilor. Filip îi dădu bani de rochie și ea mai încercă în vreo două locuri, dar ajunse la concluzia că nu-și dă destulă osteneală. Nu se străduia cu toată seriozitatea să se angajeze pentru că nu vroia. El personal nu avea alt mijloc de a câștiga bani decât cel mult la bursă și era nerăbdător să repete experiența norocoasă din vară. Dar între timp îi războiul cu Transvalul și nu mai era nimic de făcut cu acțiunile societăților sudafricane. McAllister îi spuse că Redvers Baller o să mărșăluiască peste o lună asupra orașului Pretoria și atunci toate ori să meargă strună. Totul era să ai răbdare și să aștepți. Ce ce le trebuia lor era o schimbare a situației de pe front, care să întoarcă lucrurile pe dos la bursă și atunci o să merite să cumpere acțiuni. Philip început să citească asidu cronica bursei din ziarul său preferat. Era neliniștit și nervos. De vreo două ori o cam repezi pe Mildred și, întrucât ea n-avea nici tact, nici răbdare, îi răspunse bufnind și se certară. Philip își exprima întotdeauna regretul pentru ceea ce spusese, dar Mildred nu era iertătoare din fire și ținea supărarea zile în șir. Îl călca pe nervi în tot felul, prin manierele ei de la masă, prin neglijența cu care își lăsa diverse obiecte de îmbrăcăminte în camera de zi. Filip era sureșcitat din pricina războiului și devora ziarele de dimineață și de seară. Pe ea, în schimb, nu interesa nimic din ce se întâmpla. Făcuse cunoștință cu vreo doi-trei oameni de pe strada lor și unul dintre ei o întrebase dacă n-ar vrea să primească vizita diaconului parohiei. Ea purta verighetă și și zicea doamna Carey. Filip avea pe pereți vreo câteva desene făcute de el la Paris, două reprezentând femei, iar unul pe midiela huria stând foarte fipt pe picioare și cu pumnii strânși. Toate erau nuduri. Filip le ținea pentru că erau cele mai bune realizări ale lui și pentru că îi aminteau de vremuri fericite. Mildred se uita de mult timp la ele cu ochi răi. Filip, tare ar fi bine să dai jos desenele alea, îi zise ea în cele din urmă. Știi, ieri după amiază a venit doamna Foreman, care stă la numărul 13, și zău dacă nu venea să intru în pământ de rușine. Am văzut-o cum se holba la ele. Dar ce cusurau? Sunt indecente. E dezgustător, după părerea mea, să ții în casă desene de oameni goi. Și nu e bine nici pentru fetiță. Oricum, ea a început să mai observe una și alta. Dar cum poți să fii atât de vulgară? Vulgară? Eu zic că sunt rușinoasă. Eu n-am spus niciodată nimic, dar crezi că îmi place să fiu silită să privesc toată ziua la trupurile alea goale? Zău, Mildred, tu chiar n-ai pic de umor? întrebă el glacial. Eu nu văd ce legătură e între umor și pozele alea. Zău, dacă n-am avut chef să le dau chiar eu jos de pe pereți. Dacă vrei să știi ce părere am eu despre ele, le socode-a dreptul scârboase. Nu vreau să știu ce părere ai tu despre ele și ți interzic să te atingi de ele. Când Mildred se supăra pe el, se slujea de fetiță ca să-l pedepsească. Fetița ținea la Filip tot așa de mult cât ținea și el la ea și era o mare plăcere pentru ea să se strecoare în fiecare dimineață în camera lui. Între timp se apropia de vârsta de doi ani și începuse să meargă binișor. Când Mildred nu-i mai dădea voie să o facă, bietul copil plângea de ți se rupea inima. Dacă Filip îi făcea observație, ea replica: Nu vreau să-și facă tot felul de obiceiuri. Iar dacă el continua să o țină de rău, ea îi răspundea: Ce-ți pasă ție ce fac eu cu copilul meu? Dacă te-ar auzi cineva vorbind, ar zice că tu ești tată. Eu sunt mama ei și cine o să știe ce-i bun pentru ea și ce nu dacă nu eu? Pe Filip îl exasperat în penia lui Mildred. Dar între timp îi devenise atât de indiferentă femeia asta, încât nu-l scotea cu adevărat din sărite decât rare ori. Se deprinsese să o aibă în preajma lui. Veni Crăciunul și odată cu el Filip căpătă două zile libere. Cumpără niște crenguțe de ilice și împodobi apartamentul și, în prima zi de Crăciun, le făcu mici cadouri lui Mildred și fetiței. Întrucât nu erau decât doi în casă, nu puteau cumpăra un curcan, dar Mildred fripse un pui și puse la fiert o budincă de Crăciun, pe care o cumpărase de la băcănia din colț. Își permiseră chiar luxul să cumpere o sticlă cu vin. După masă, Filip rămase să-și fumeze pipa în fotoliul de lângă cămin. Alcoolul băut pentru prima dată după multă vreme îl făcuse să uite măcar pentru un timp, grijile bănești, care nu-l mai slăbiseră în ultimul timp. Era fericit și se simțea bine. Curând, Mildred intră și spuse că fetița îl cheamă ca să o sărute înainte de culcare și el intră zâmbind în dormitorul lui Mildred. Apoi, spunându-i fetiței să se culce, stinse lumina și, lăsând ușa deschisă ca nu cumva să plângă și să nu audă, se întoarse în camera de zi. Unde vrei să șezi?" o întrebă pe Mildred. Stai tu în fotoliul tău. Eu o să mă așez pe jos." Când Filip șezu, ea se instală în fața focului și se rezemă de genunchii lui. El nu-și putu alunga amintirea zilelor în care s-a tot așa împreună în garsoniera ei din Vauxhall Bridge Road, dar acum pozițiile erau inversate. Pe vremuri, el stătea pe podea cu capul rezemat de genunchii ei. Vai cât de pătimaș o iubea pe atunci! Acum simțea pentru ea o tandrețe pe care nu mai cunoscuse de mult. Parcă mai avea încă în jurul lui brațele micuțe și moi ale fetiței. Stai bine?" întrebă el. Mildred ridică ochii spre el, zâmbi ușor și dădu din cap. Se uitarea amândoi visători la flăcările din cămin, fără să-și vorbească. În cele din urmă ea se întoarse spre Filip și îl privi lung, curioasă. Știi că nu m-ai sărutat niciodată de când am venit aici?" zise ea deodată. Și ai vrea să te sărut? zâmbi el. Bănuiesc că nu mai ții la mine în felul ăla. Țin foarte mult la tine. Țin mult mai mult la fetiță. Filip nu-i răspunse și ea și lipi obrazul de mâna lui. Nu mai ești supărat pe mine? Întrebă ea imediat plecând ochii în jos. De ce aș fi? Niciodată n-am ținut la tine cum țin acum. Abia după ce am trecut prin foc am învățat să te iubesc. Filip înghețe când o auzi folosind exprimări scoase din romanele ieftine pe care le înghițea pe nerăsuflate. Apoi se întrebă dacă ceea ce spune are vreun sens pentru ea. Poate că ea nu cunoștea niciun alt mod de a-și exprima simțămintele adevărate decât limbajul afectat din revista The Family Herald. Mi se pare tare caragios cum trăim noi așa. Filip făcu o pauză lungă înainte de a-i răspunde și până atunci domni o tăcere de plină. În cele din urmă el deschise gura fără să-și dea seama cât de mult timp a trecut. Nu trebuie să te superi pe mine. Sunt lucruri cu care nu te poți lupta. Mi-aduc aminte că te socoteam ticaloase ori rea pentru că făceai cu tare sau cu tare lucru. Dar era o prostie din partea mea. Tu nu mai iubeai și era absurd să te țin de rău pentru asta." Credeam că te-aș putea face să mă iubești, dar acum am dau seama că era imposibil. Nu știu prin ce mijloace anume poți face un om să te iubească, dar orice ar fi, este singurul lucru care contează și dacă nu-l ai, nu-l poți crea nici prin bunătate, nici prin generozitate, nici prin altceva de genul ăsta. Eu ziceam că dacă m-ai fi iubit cu adevărat, m-ai iubi și acum. Așa credeam și eu. Mi-aduc aminte cum altă dată să că o să dureze de apururi, cum simțeam că aș prefera să mor decât să rămân fără tine, și cum tânjeam după vremea când o să te ofilești și o să te zbărcești ca să nu te mai placă nimeni și, atunci, să pot eu să te am numai pentru mine." Mildred nu-i răspunse și curând se ridică și zise că se duce la culcare. Ei zâmbi sfioasă. Filip, azi e Crăciunul. Nu mă săruți înainte de culcare?" Filip ruse, roșii ușor și o sărută. Mildred se duse în dormitorul ei, iar el se apucă de citit.